який у цей час поводив себе на українській землі по Тиранському, хапав козаків, мучив їх тортурами, стинав голови. Сам гетьман із військом, з польськими послами Беневським та Євлашевським, рушив до Гадяча, порубіжного з Росією міста, хотів дочекатися російського посла і через це відтягнув переговори з польськими послами. 31 серпня нарешті прибуває до нього російський посол Кікін. Козаки прийняли його з пошаною та церемоніями. Послові виказали всі насилля, які чинили російські війська в Україні, порушення козацьких прав, спалення церков, вигублення ченців, черниць та козаків. Посол загрозив гетьманові війною. Виховський заявив, що він не ворог цареві, але боярам, які начинили злочинство, буде мститися. Тим часом почав палити і плюндрувати українські міста і містечка. Київський воєвода Шареметів, зокрема в Борисполі, було вибито всіх без винятку людей – на Переяслав пішов полковник Корсаков по дорозі мордуючи козаків та посельців. Посол Кикін відмовився встрявати в ці справи, а умовляв Виговського не воювати. Саме в такій обстановці 16 жовтня 1658 року під Гадячем скликано Козацьку раду, на якій було Складено й написано знамениті гадяцькі пакти, на думку їх авторів, зокрема гетьмана, це був єдиний вихід із кризи, в якій опинилася Україна. В істориків не виникає жодного сумніву, що значення гадяцького договору непрохідне, незважаючи на те, що його не було втілено в життя. Тобто Україна за ним практично не жила. І справді, коли приглянутися до суспільно-політичних змагань другої половини XVII століття, можна помітити, вони точилися здебільшого на основі ідей, викладених у гадському договорі. Його взяв в основу своєї діяльності Гетьман Дорошенко – його таємно тримали в себе і вивчали інші гетьмани, в тому числі і Іван Мазепа. Зрештою, політичний ідеал Івана Мазепи, про що буде мова окремо, не відходив далеко від ідеалу, закладеного в Гадяцькому пакті. І його союз, і шведським королем Карлом XII, ґрунтується на майже тих таких засадах. Отже, так склалося, що саме Гадяцький договір став вищою політичною ідеєю українців, котрі змагалися за свою державність і хотіли відстоїти політичну суверенність України. То окрема тема, яку треба розробляти спеціально, Вплив Гадяцького договору на розвиток суспільно-політичних поглядів українців у другій половині 17 століття, першій чверті 18 ми і по змозі в своїх етюдах розглядатимемо. Тут же важливо відзначити те, що цей пакт не був мертвонародженою дитиною, хоч, може, і не вистаявся належно, не був продуманий в усіх деталях, та й містив у собі не тільки ті позиції, які сприяли рухові України до суверенітету, а й позиції, які не дали йому можливості бути втіленим у життя, і не тільки діяльність тодішніх ворогів України Польщі та Росії були тому причиною. Але перш ніж заговорити про те, я хотів би зробити невеличкий історичний огляд. Загалом, коли поглянути на державні форми, які творилися козацтвом, неважко помітити, що вони мали характер республіканський. Такий уклад існував перш за все на Запорізькій Січі, а згодом – Прийшов в організацію козаків-городових, де знайшов свої специфічні риси. Але що таке республіка? Республіка – це держава, у якій суверенітет належить народові, і тому особа чи особи, наділені владою, користуються нею не за власним правом, а за правом, делегованим тим народом. Форми республіки були вельми різноманітні. Найдавніші держави, що їх описано, наприклад, Віліаді та Одіссеї, перша єврейська держава після виходу з Єгипту, Рим у перші століття його існування, стародавня Греція, кельські та німецькі держави, Новгород, Псков, а перш за все Київ, навіть після появи історичних князів, все це були республіки. Тут існувала влада народного зібрання, а голова держави не був навіть спадковий. Грецька та Римська республіки творилися двох типів – аристократія та демократія. Поруч із ними – Олігархія – як виродження форми аристократичної республіки. В демократичних республіках суверенітет належав народові, тобто вільним громадянам чоловічої статі. Верховна ж і законодавча влада перебувала в руках всенародного зібрання, яке вибирало посадових осіб. В аристократіях та Олігархіях влада належала тільки прилеві йованному станові, бували змішані форми республіки. В середні віки знову почали виникати численні республіки, наприклад, швейцарські общини, вільні міста в Німеччині, італійські держави Венеція, Генвія, де в особі Дожа вибирався пожиттєвий голова виконавчої влади. Зрештою там панувала аристократія. Демократичні були швейцарські общини, Цюрих, наприклад. Аристократичною республікою була і Польща, а властиво демократичні республіки з'явилися в Європі та Америці тільки наприкінці 18 століття в Голландії ще 1465 року становилася монархічна республіка, коли Філіп Добрий скликав перші генеральні штати, що складалися із провінціальних делегатів, в 16 столітті, після звільнення від влади іспанського короля Філіпа II. 1578 року проголожено Утрехську унію, на якій засновано державний уклад Республіки З'єднаних Нідерландів. Носіями влади тут були провінції, штати яких складалися із дворянства та міського патриціату приблизно числом дві тисячі чоловік. Депутати провінційних штатів складали генералітет або генеральні штати, що почали збиратися з 1584 року у Гаазі. Виконавча влада належала наміснику провінції або штат Гальтеру. Існувала також державна рада із провінційних чинів. Депутати були зв'язані інструкціями своїх виборців, тобто це – Аристократична республіка з елементами монархічної. Дещо подібний до цього устрій мала республіка Польща. Посли з повітів складали повітові сеймики. Водночас вибиралися посли на сейп вальний чи генеральний у Варшаві. Король виборний і не мав права спадковості. Його рішення сеймом затверджувалися, але право правління мав до життєве. Послами як у повітові, так і навальні сейми могли бути швляхта і духовенство. Отже, річ посполита мала характер аристократичної монархічної республіки. Яку ж картину розвитку республіканських державних форм бачимо в Україні? Так Київ, Щек і Хорив, мали наприкінці епохи, яку Морган назвав епохою військової демократії. Це була форма державної влади на стадії переходу від родової демократії, бо й родова община – це також своєрідна форма республіки, але ще в ембріоні. Зате так звана сусідська община мала форми архаїчної республіки, і існувала вона у слав'ян у першому тисячолітті нашої ери. Правління було громадське, але не мали значення. Мали вожді родоначальники, князі наймогутніших племен, які підкоряли своїй владі інші споріднені племена, створюючи союзи племен. Вищою формою сусідської общини ставала община територіальна. Це був союз осіб і сімей, що живуть на одному місці і зв'язані не кровною єдністю, а зв'язками економічними, територіальними. Про копії з міста Кесарії візантійський історик, який жив у шостому столітті нашої ери, описав так Антів. «Цими народами, склавинами і антами, не править один муж. Але з давніх часів живуть так, що порядкує громада, і для того всі справи щасливі і нещасливі, лихі, до громади йдуть. Отже, маємо яскраво виявлену форму архаїчної республіки, притому демократичної, яка жила на звичаєвому праві. Це не значило, що вантів або склавінів не було князів, але князі не володіли монархічною владою, вищою ж політичною владою володіло вітче, а влада князя підлягала йому. Вітче фіксуємо і в часи Київської Русі, в Києві, Новгороді, Пскові. Сама київське віччя, на нашу думку, поставило на князівський стіл Олега. Водночас він сам у Києві не резидував, а поруч заклавши город біля торгової пристані. Віччя існувало при Ользі і при Святославі. Звістки про його діяльність зникають із розвитком самодержавної влади за Володимира Великого і Ярослава. Загалом же київське самодержавство не триває більше сімдесяти років, а автономні області знову обстоюють свої права і знову набирає ваги відчі. Отож, коли придивимося до козацького суспільного устрою, побачимо, що він недалеко Відійшов від устрою антів, тобто мав у собі всі риси архаїчної демократичної республіки. Існувала загальна рада, відче, якій належала верховна влада. Ця рада делегувала її Кошовому чи Гетьману, якого обирали вільними голосами, і якого, коли служив громаді не так, як їй хотілося, скидала, замінюючи ватажком новим. На Запоріжжі цей уклад дотривав до другої чверті XVIII століття, а в кінцеві роки існування Запорозької Січі. Помічаємо вже появу Старшинської корпорації, тобто зачатки аристократичного правління. Городові, козаки, жили за тими таки суспільними порядками, але не могли не переймати республіканських форм, які існували в Польщі. До речі, Річ Посполита – це і є видозміна слова «республіка», де панували, як ми казали, «аристократична монархічна республіка». Богдан Хмельницький у військових умовах Значною мірою зміцнив свою персональну владу до рівня ледве не монархічного. Мріяв уже і про її спадковість, бо таки хотів передати їй синові. Він розумів, що Україні доводиться існувати в системі європейського державотворення. Спершу перед собою ставив чисто станові завдання. Вольності запорозького війська, а згодом його ідеалом стало відновлення в Україні великого князівства, але під протекторатом якогось монарха, спершу короля польського, а тоді царя російського.